السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سددا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fi Allah muslimin siuman. Inilah kita asyikan. Alhamdulillah. Bersekolah kitab Allah Subhanahu wa Taala. Kitab berada pada ayat yang 146. Berada surah as-safat dalam berikunya itu firman Allah Subhanahu wa Taala. Amuzu billahi min al rajim Wa ambatna lahi shajra min yaqtiin. Wa ruslanahu ila maa'at alf atau faman nawta'nahum ila heen sadaka Allahu dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pokok dari jenis labu dan kami utuskannya kepada seratus ribu orang ataupun lebih lalu mereka beriman kami itu kami anugerahkan kehidupan bagi mereka hingga waktu yang tertentu usian sifan dalam ratib dan ikasi as-qilan ikut tafsiran para ulama sebagai contohnya dalam tafsir al-Tabari satu daripada Ibn Abi Hatim Daripada Anas bin Ali radhiyallahu anhu Bahawa ketika dalam perut ikan Nabi Yunus pernah mohon kepada Allah SWT Dengan doa, doa yang masyur yang telah kita pelajari Yang surah Al-Nabiak yang lalu La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimi Mahasuci engkau ya Allah Tiada Tuhan yang berhak disembah Dengan sebenar-benar dengan engkau Mahasuci engkau semuanya aku termasuk di kalangan Orang-orang yang berbuat aniaya Jadi doa tersebut telah pun meliputi arash Para malaikat bertanya Wahai Tuhan kami Ini satu suara yang lemah Tetapi jelas Datang dari satu tempat yang jauh lagi asing Lantas Allah SWT telah berfirman Tidakkah kalian tahu Daripada mana suara itu datang Mereka menjawab kami. Suara siapakah itu Allah berfirman Hamba ku Yunus Mereka berkata Hamba mu ya Allah Yunus Yang amalannya sentiasa diterima Dan doanya dimakbulkan Wahai tuan kami Tidakkan kau mengasihinya Disebabkan apa yang telah dia lakukan Waktu ia lapang dahulu Sudikan kau menyelamatkannya Waktu dalam rencana Seperti sekarang ini ya Allah lalu Allah berfirman benar diperintahkan ikan itu untuk mengeluarkan Yunus ke satu daerah yang tandus jadi yang sebab itu Allah gambarkan فَنَبَذْنَاهُ فَنَبَذْنَاهُ nabada ni maknanya limparkan بِلْعَرَقْ ke satu tempat yang tandus kata Ibn Abbas رَضَى اللَّهُ ini adalah tanah yang tidak ada pokok padanya tak ada sebarang bangunan وَهُوَ السَّقِيمُ dalam keadaan dia sakit lemah badannya sekian lama dia tidak dapat makan makanan yang, yang sepatut makut adduani mulikafan Allah ma wa ambatina alaihi shajatan yaqtin kami tumbuhkan untuknya sepohon pokok dari labu jadi itu sebab kita telah jelaskan mengusi penjelasan para ulama yang ramai seperti contohnya Ibbin Hajar al-Asqalani dan Fathul Bari tentang kelebihan makan labu pokok ni tumbuh cepat daunnya pun boleh dimakan buahnya pun boleh dimakan bahkan setengah mereka mengatakan dia tidak akan didatangi belalat boleh dimakan buah dengan kulit dengan kulitnya sekaligus. Tentuan yang telah nanti yang dikasihkan sekalian. Jadi kita dapat lihat hadis yang sahih ini dari Imam Bukhari bahawa Rasulullah SAW suka makan labu. Bahkan dalam satu keadaan Nabi makan buah labu ni makan labu ni begitu banyak sekali. Warisalna hulami aji alfin awiyazirun. Kemudian kami utuskannya kepada seratus ribu orang ataupun lebih. Setelah keluar dari perut ikan ni. Maka Nabi Ibnul saya perintahkan untuk kembali kepada kaumnya dahulu beliau berdakwah kepada mereka Dan dapati mereka semuanya telah beriman kepada Allah SWT Dalam iman Allah di sini, Abu Yazidun Maghul berkata bahawa jumlah mereka ini lebih daripada 100 ribu orang Ini juga dilakukan oleh Ibn Abi Hatim Kalau kita perhatikan dalam tasir Duhul Masyur, oleh Imam Masyuti sebagai contohnya Yang dimaksudkan dengan Yazidun ini, sama ada 20 ribu Sehingga berikutnya kepada 30 ribu mengikut ibadian berbeza-beza daripada Ibn Abi Dunia dalam kitab Al-Uqubat beritu Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas radiyallahu wa'anuhu maksud Yazidun ni adalah bil wa salafi na'alfan mungkin 30 ribu lebih daripada Ubay bin Ka'ab pula beliau berkata aku bertanya kepada Rasulullah hadis hadith ni Ibn Jarir Ibn Munzir Ibn Abi Hatim Ibn Mardawai daripada Ubay bin Ka'ab bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apa kena maksudkan dengan Nabi telah menjawab Yazidun na'i sy Jadi maknanya Kaum Nabi Yunus ini kesemuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat lain mengatakan bahawa Jumlah ini bertambah berikutan dengan Orang-orang Yahudi Orang-orang keturunan Nabi Ishaq Bani Israel yang turut berada di kawasan ini Maka mereka juga beriman kepada putusan Nabi Yunus Padahal putusan seorang Nabi pada waktu itu Adalah khas kepada kaum yang tertentu Tapi nampaknya mereka juga duduk di kawasan Yang telah kita gambarkan ini Berdekatan dengan Sungai Rizla Maka mereka juga beriman kepada Allah SWT Mengikuti umat yang duduk bersama Dengan mereka itu Ataupun yang baru berpindah ke situ Mereka pun teruk iman kepada Nabi Yunus Alayhi S.A.W Maksudnya sungai, orang hati dan kasih sekian Kata Ibn Jarir Sebahagian daripada para ulama bahasa Dalam kota Basra Yang biasanya bercakap dengan bahasa Arab Mereka mengatakan bahawa Lebih daripada 70 ribu orang 170 ribu orang Allahu ala lam untuha ni rahtini ni kaswas kan au ini dalam bahasa arab merujuk kepada lebih justeru kita dapat perhatikan mesti surah al-baqarah sebagai contoh Allah taala berfirman thumma qassat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah kemudian hatimu menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras lagi maknanya au di sini merujuk kepada lebih itu juga kita lihat dalam Surah An-Nisa Allah SWT menjelaskan Tengok Gataan Au digunakan di sini Tiba-tiba sebahagian daripada mereka Iaitu golongan munafilkun Takut kepada manusia Seperti takutnya mereka kepada Allah Bahkan lebih daripada takut Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Au dalam konteks Ayat ini Nampaknya digunakan Dengan maksud lebih Jadi Au Yazidu ni Merujuk pada Lebih daripada 100 ribu 120, 130, 170 Dan riwayat yang berbeza-beza sekarang ini dapat kita lihat dan kita-kita tafsir contohnya Tafsir menjadi Tabari, tafsir Ibn Atiyah Al-Narusi, begitu tafsir ad Mansur mathur oleh Al Imam Al-Syuti Fa'amanu Lalu mereka tahu beriman Fama ta'nahum ilahi Kami anugerahkan kenikmatan hidup mereka Sampailah kepada waktu yang tertentu Ini sahamulah dengan faham Allah SWT Dan saya Yunus Walau la kanat karyatun amanat Fa'nafa'aha imanuha Illa qawma Yunus Ilah kaum Yūnus Sallamā aman, dan keshifna anhum عذابا خزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين. Dan mengapa pula tidak ada, tidak ada penduduk satu tempat yang beriman? Lalu iman iaitu manfaat pada mereka selain perikau Yunus? Dan kala mereka Iaitu kau Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan pada mereka sampailah kepada waktu yang tertentu. Musim musim yang berhati dan Sekianlah dapat kita lihat pengajaran yang penting Lalu you know sini Sekara yang diajar oleh Allah SWT Pada kita janganlah lupa pada Allah SWT Ingatlah Allah waktu kau senang Nanti Allah akan ingat kamu Sentiasa dalam hadis 40 yang kita hafal Ta'arraf ila Allahi firakha Ya'arifka bisyiddah Ingatlah Allah waktu kau lapang Caya dia akan menyatimu waktu kau Kesulitan Kan untuk kita lihat Allah gambarkan Falawla annahu ka'na minanusabbi'hin kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingati Allah Dan kuliah-kuliah yang terdahulu pun kita dah bawa kisah Bagaimana contohnya Dawab bin Yaakob As-Sulami Seorang menteri yang hidup Menasihati khalifah yang namanya Al-Mahdi Dia dipenjarakan Kemudian dibebaskan pada zaman Ar-Rashid Khalifah yang datang dua orang selepas itu Kerana Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid teringat kebaikannya Waktu Harun Ar-Rashid masih lagi Anak-anak kecil yang didokong olehnya Tengok manfaat yang baik kan kita buat waktu kita sedang susah penonton ini boleh kau askan. Karena Allah ni Maha Adil. Tak semua benda itu dibalas di akhirat. Kadang-kadang dibalas di dunia lagi. Orang derhaka kepada ibu bapa, begitu dia dibalas sekarang di dunia lagi yang kehidupan yang susah dan sempit. Anak-anaknya pun derhaka pula kepadanya kan. Dia derhaka kepada ibunya sendiri. Allah Maha Kaya, penonton. Memanglah dunia ni bukan darul jazaa, ibu pegang darul ibtilah. Tetapi Allah ni Maha Kaya, kadang-kadang dia nak menyukakan hati hamba di dunia lagi dia dapat satu balasan baik. Karena kebaikan yang dibuat sebelum dia dapat kebaikan itu dibalas berlipat ganda lagi di akhirat. Itu masuk kepada ayat berikutnya: "A'uz billahi min al rajim. fas tafthim banat walahum al-banoon. Am khalaqna al-mala'ikatina samu wahunsyahidun. Maketanya adalah permaikah? Apakah bagi Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Atau bahkan apakah kami ciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan? dan mereka pula mempunyai saksi. Khatibillah musim-musim animolikoplas fiat. Ayat-ayat lepas menghuraikan sedikit sekelumit kisah dari 6 orang nabi yang diutuskan Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyas, Lut, dan Yunus alaihi Umat Mereka semua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu taala kerana persekutukannya menolak kehadirannya kecuali lah kaum Nabi Yunus yang telah kita ceritakan seluruh ini derhaka tapi akhirnya mereka beriman. Jadi kaum musyrikin Mekah diharap dengan adanya ayat seperti ini menarik perhatian mereka. Karena daripada huraian tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bahawa jika demikian itu halnya maka tanyakan kepada mereka iaitu orang-orang musyrikin. Apakah bagi Tuhanmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad iaitu Allah SWT yang Maha Esa itu anak-anak perempuan? sedangkan untuk mereka anak-anak lelaki sungguh ini merupakan pembahagian yang tidak adil unfair Yang mereka anggap baik Mereka jadikan buat mereka yang mereka anggap buruk mereka jadikan untuk Allah Subhanahu taala kerana jangan lupa tuan-tuan orang-orang Arab anggapan anak perempuan itu membawa kereda tidak baik kesialan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu musaddam wa huwa kadhim yatawarra min al qawmi su'a ma bushrabi ala hunin am yadsuhu ala sa ma Orang-orang mersyikin itu bila diberi berita gembira kelahiran anak Tiba-tiba yang dapur oleh adalah anak perempuan. Maka dia merasa malu. Dia contengnya muka dia dengan arang, Malu dia. Nak diconteng muka dengan arang, kerana merasa kehinaan kelahiran anak perempuan. Tiba-tiba dalam kes ini mereka mengatakan Allah SWT memikirkan anak perempuan. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu RA. Kalaulah maksud kamu Allah itu adalah anak perempuan. Maka siapa pula isteri pada Allah SWT? Iyazanbillah. Tentuan ini mulia dekat Orang-orang kafir ini mereka beranggapan bahawa Allah SWT memiliki anak Siapa anak itu? Malaikat Siapa pula ibunya? Daripada jin Ditanya oleh Abu Akal Siddiq RA Untuk menempelak mereka ini Siapa pula yang menjadi ibu kepada malaikat itu? Jawapan mereka jin Padahal akal yang sempurna Tidak akan mengatakan genetik yang berbeza Kalau ada genetik tentuan Kalau Allah nak disamakan dengan makhluk Ya Dengar baik-baik ayat ini tuan-tuan, jangan silap faham. Bahawa hendak aku akan bertanya kepada mereka, kalau betul begitu, takkanlah logik akal kamu menerima andaian satu dicipta daripada dua benda yang berbeza. Innaa ilaahi billahi wa innaa ilaihi raaji'uun, yang dan dikasihi Allah sekalian. Jadi golongan musyrikun mendakwa bahawa Allah SWT ini memiliki anak-anak. Anak-anaknya -anak para malaikat. Jadi ayat ini merakamkan kepercayaan golongan musyrikun Yang menyifatkan Allah SWT Yang bersifat esa ini Yang tiga sifat buruk tuan-tuan Yang pertama Mereka mengatakan Allah ada anak Kalaulah Allah ada anak tuan-tuan Tentulah Allah memiliki jasmani macam manusia bukan Jadi ini satu kepercayaan buruk Yang tak masuk akal oleh musyrikun Untuk menyamakan Allah dengan makhluk yang mempunyai tubuh badan Yang kedua Kalau anak Allah ini perempuan Murti mereka telah menisbahkan satu benda yang bersifat penghinaan pada anggapan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Karena pada penilaian mereka, mereka semua sedar maklum bahawa perempuan itu tidak baik. Anak perempuan itu tanda penghinaan, tidak akan mendatangkan sebarang hasil kepada keluarga sebagai contohnya. Lihat, akan mereka diperbodohkan oleh syaitan. Dan yang ketiga, kemurukan yang dilihat ini bahawa Allah Subhanahu Wa ni mampu menjadikan anak malaikat itu menjadi Anak-anaknya Kalau Allah perlu pada anak Mananya Allah perlu pada sokongan Sebagaimana kita Bila anak kita besar Kita seronok melihatnya Boleh tolong angkat buku Boleh tolong, tolong masak untuk kita Boleh tolong basuh baju Tolong sediakan baju Maka Allah begitu ke? Ini keburukan-keburukan dia -keburukan dilabelkan dalam sepotong ayat Yang kita dapat fahami Begitu besar keburukan Allah SWT Terhadap dakwaan dan palsu ini Alhamdulillah Masih-masih-masih-masih Dan dikasih-masih Ayat Allah ini Datang kepada kita keimanan Nanti kita akan lanjutkan lagi, lagi pandangan para mufassirin terhadap ini dalam kuliah khatam. Allahu a'lam. Wassallallahu alai sayyidina wa ala alihi wa, wa baraka wasallam. Rabbil alamin. Wabarakallahu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.